«Тоді буде так, як думає Шийка», – здався Якову Неливайко, – «відправляємо негритяночок у монастир». Шийка розцвів вуха. Від гетьманової похвали, чи може від нежиті з його гачкуватого носа, вискочила радісна булька, якої, звісно, він не чекав. Та вискочила, проклята, і осоромила перед товариством, Шийка збив її канчуком і заховався конем за месію, аби висякати свого невірного носа. «Перекладіть в пропаненок Упу, і хай дівчата збираються», – звернувся Наливайко до Євнуха. Євнух переклав. Упу посмутнів і хитнув волосинами. «Геть мене!» – знову з поза верблюда метлянувши її шийка. Підтриманий наливайком щодо своєї розкішної думки про монастир, він і його язик засвербіли думкою вже новою. «Геть, мене! Прийшло мені в голову ще й отаке. Не половин нашої сотні. Пошли нашу сотню отшатувати Дністер і Степ, а військо у корені нехай поперетягують на собі татари та китайчики, бо всі вони і виспані, і здорові, а ми не дуже». «Добре, Якове!» «Ох, як добре! Сам би я не додумався до такого!» – похвалив наливайко Якова вдруге. «От бачите, гетьмане, бачите, а все через те, що є голова і в мене на в'язах!» «На шиї!» – відправив Якова жбур. «А хоч би і на шиї, бо на чому ж ще? А твоя голова на чому?» «Моя?» – не здивувався жбур. «Моя голова на тому, на чому розумні люди сидять». «Моя на дупі, твоя на шиї». «Півники, півники, досить вам!» Синьомолочними отшима глянув на жбура та шийку Шаула і подивився на плинучі хмари. «Не я, пане полковнику, першим почав, а він». «Я?» – образився жбур. «А хто ж, як не ти? От скажіть, геть мене, ви, хто з нас першим кого зачепив? Я чи Петро?» Не ти, Якови, ні, заспокоїв Якова наливайко. То нехай наше військо переносять татари та китайці. А так знову розквітнув шийка. А коли хто з козаків раптом проснеться та побачить з просоння над собою татарина чи китайця, то що він зробить? За шаблю відразу ж його по шиї, не розмірковуючи вигукнув шийка. За шаблю і по шиї. «І що тоді буде?» – спитав Якова Наливайко. «Різанина?» Стромив я пальця у небо знову, вилаяв і водночас пожалів себе шийка. «І все через кого?» «Та все через того ж самого!» І тицнув канчуком собі в груди, мачив на голові кулаком чалму і сумно від'їхав конем за Наливайкового верблюда. Семене, ще посміхаючись у шичину спину, сказав наливайко оливці. Беріть китайців, ідіть з ними до кашоварів. Нічого такого військові не варіть, а наваріть гречаної каші. Гречка у нас, сподіваюся, є. Трохи, муркнув оливка. Отепер я тебе запитаю, скільки? П'ятдесят мішків, якраз військові на обід. Вся решта наших припасів Пшоно, житня, пшенична і ячмінна мука, вудженина, солонина і залита смальцем баранина, волятина і свинина, ще трішки є. Наваріть гречаної каші. нехай після сну військо поїсть гречаної зі шкварками каші, А коням за цим разом дайте вівса, та не перегодуйте в міру. Іще, Семене, скажи ковалям, аби вони всю іншу роботу відклали і узялись за варихи варити кулі та клепати іще ожиги. Ніяких підків і шабель. Козаки, як прокинуться, за цю справу візьмуться самі, а ковалям варити кулі і клепати нові ожиги. І глянь, Семене, чи не від у бочках з туману порох, бо як під цирів, то підсушіть. Все». Розходьтеся, і кожен робіть своє діло. Сотники знали, що коли Наливайко починає про гречану кашу і овес, то щось має бути. Або ж похід, або ж бій. Так було завжди. Перед походом чи боєм Наливайко завжди наказував годувати військо і коней найситішою і найлегшою їжею. А тепер забалакав ще про кулі і ожиги. Може, думали сотники, вирушаючи з подарунковими кіньми до запорожців, він хотів, і щоб більше про це не думати, залишити війську достатньо набоїв і особливо ожих, цієї невідомої ні полякам, ані татарам козацької зброї. Чи, може, думали полковники Шостаки Шаола, Наливайкові щось порадив князь Остроський, і тепер у гетьмана з'явилися нові плани, скажімо, найти на Поділля і там не зимувати? Чи, може, думав про себе князь, Наливайко разом з полковниками і старшиною затіли щось проти нього, бо, як йому вже здалося, Наливайко не захотів із ним говорити, і через те не пустив його надвірної сотні в табір. А сам Наливайко думав інше. Хан Газі Гірей проломився крізь нього і Жолкевського і пішов на Дунай. Жолкевський рвонув за Гіреєм. Мабуть, польський гетьман прихопить хана, відріже від турків та пожене знову назад у Крим, і знову ж таки через наливайка. І тоді може статися так, що вони накинуться на нього вдвох. Спочатку тікаючи насяде хан, а потім женучи хана ударить і Жолкевський. Принаймні так чи інакше, але до цих двох нападів поляків і орди треба приготуватись. Та найголовніше, аби відпочило стомлене військо. А тим часом треба йти, не йти, а бігти бігом на січ до запорожців. Невже не забули п'ятки? Невже не простять? Та коли я прошу і принижуюсь перед польським королем, то чому б не схилитися перед своїми і не сказати «простіть і поможіть». Простіть і підсильте, бо все, що я розпочав і задумав, може розвіятися прахом Підсобіть хоч би двома чи трьома полками, бо з ким ким, з поляками буде битва до зими неминуче І від неї, можливо, буде залежати все, або пан, або пропав Думав Северин наливайко